Був голос Ганнички, в ньому бриніла розпука та жах. Був вже пізній ранок, сонце щедро поливало своїм золотом буйну зелень вовчого яру. Що ж там могло трапитись? Добриня схопив меча і притьмом кинувся за стогу на подвір'я. Те, що він побачив, страшно вразило й обурило його. На дорозі біля броду через рівчак стояла велика монгольська гарба, наповнена всіляким добром лантухами з зерном, вичиненими шкурами, хутріних звірів та домашнім скарбом. Четверо монголів передкували у дворі. Один заналигачи тягнув до воріт корову, а другий, ганночку, що відбиваючись, кричала «Рятуйте!», а ще двоє особлями соблями наголо насідали на кузьму, який відбивався від них очергою, але поволі заткував до землянки, з дверей якої визирали перелякані діти». До Ганночки було найближче, і Добриня метнувся туди, сторчмав, садив, мечав спину нападникові, той випустив з рук здобич, і з лухим стогоном звалився набік. Тут же тонко свиснули три стріли, і кожна знайшла свою жертву. Всі чотири степові розбійники так і не зрозуміли, звідки звалилася на них біда, полягли, мов підкошена трава. Все затрапилося так швидко і так несподівано, що і Добрині зі своїми товаришами, і Кузьма з Ганночкою застигли враження там, де стояли і спантелищно-розгублено дивилися на діло рук своїх наполеглих чужинців. До них із сусідніх дворів бігли люди, теж завмирали у страсі великому. «Що ж тепер буде?» Якась жінка почала хлипати, голосити. Першим опам'ятався Добриня – Годі, не голосіть, грімнув. За нашими людьми ніхто з них не голосив, зате вбивали і старого, і малого. Тож туди їм і дорога. А тепер слухайте, що я скажу. Трупи відтягніть у глибину яру і закопайте поголибше, щоб звіри не розрили. Коней, якщо не тавровані, можете забрати собі, пустіть на пасовисько. А гарбу порубайте, спаліть, щоб і сліду не залишилося, і останнє. «Ви нікого не бачили? Нічого не чули і нічого не знаєте? Второпали?» «Та вже ж!» – заковали головами чоловіки. «Ми нічого не бачили і нічого не знаємо. Будь певен, Добрине, не підведемо. От і гаразд. А тепер за роботу. Зробіть так, як я сказав». І він повернувся до сестри та до зятя, А нам пора в дорогу час. Ганночка заплакала, припала йому до грудей. Спасиві братику, що приїхав і порятував нас. Бо кузьму обули б не христи, а мене забрали б. Як би тоді жили наші маленькі добрики? Добрині приголубив її погладив по косах. Бережи їх, сестонько. Хай ростуть. На них уся наша надія. Для них будемо жити. Може, хоч вони або їхні начатки спекаються того ярма, що доля наклала на нас. Прощай, я загляну незабаром, і гукнув челяді. Сідлайте, хлопці, коней та міцніше підпруги затягуйте. Дивись по дорозі, ще який-небудь зайде зустрінеться. Кінець озвученої книги. Запис, проведений у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Лідія Коровченко, Звук режисер Ніна Рудник. Київ. 1994 рік.